Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ich bei euch sein darf und schön, dass ihr hier seid. Wir wollen uns heute ähm, zwei Verse anschauen und sie etwas auf der Zunge zergehen lassen. Ihr kennt das ja im Sommer, wenn man richtig Hunger hat auf Eis oder was ich was euch so im Sinne ist Schwarzwälder Kirsch oder vielleicht auch was Herzhaftes, ja. Ahmed und dergleichen, wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt, dann entfaltet sich das ganze Aroma. Und es sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen, also es macht was mit uns. Und so zwei Verse, vielleicht sind das zwei Verse, die ihr in euer geistliches Poesiealbum schreiben würdet, an euch selbst, weil sie so wichtig sind. Um die beiden Verse geht es heute. Und zwar aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Da steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, was ist, das was ist das Geheimnis von Weihnachten? Warum feiern wir Weihnachten? Und warum ist es gerade Weihnachten? Andere Feste verschwinden. Die kennt draußen keiner mehr. Aber um Weihnachten herum, da versammelt sich irgendwie die ganze Welt. Es melden sich Erinnerungen an die Kindheit, an Geschenke an Familienfeiern, Erinnerungen an Freude, Hoffnung, Geborgenheit. Ehrlicherweise ist es aber nicht nur ein Fest des Friedens und der Ruhe. Ist es nicht gerade die Unruhe, der Stress und der Streit, der auch ein Teil dieser Erinnerung ist? Ich erinnere mich an Tsunamis, die die Weihnachtsfreude wegspülten an Menschen in meinem Notarztdienst vor einigen Jahren, die sich erhängten. An Messerstechereien und eine Zunahme der häuslichen Gewalt. In Wahrheit heißt es ja nicht Fest der Liebe, weil wir Weihnachten immer nur in Liebe und Frieden feiern. Es muss einen anderen Grund geben, warum wir als Wachsene immer noch eine Erinnerung haben an die Sehnsucht nach Liebe, an die Hoffnung auf Frieden. In Wahrheit gibt es ein größeres Geheimnis und das handelt nicht von dem, was das ganze Jahr geprägt hat. Es handelt nicht von dem, was verfügbar ist und nicht von dem, was wir erreicht haben. Dieses Geheimnis wird von Gott gesprochen. Für manche ist Gott aber heute gar nicht mehr denkbar. Gott ist nicht sichtbar. Wenn wir aber unseren Mitmenschen und uns selbst sagen, was Gott für die Bibel ist, nämlich der Schöpfer, eine größere Macht, der gute Hirte, dann merken wir, dass viele so eine Ahnung haben von Gott. Gott wird als die Liebe, das Leben, die Hoffnung in Person mindestens für möglich gehalten. Und dieser Gott, der stellt sich an Weihnachten vor und er spricht nicht mit vertröstenden Worten, sondern mit Taten. Er teilt sich selbst mit. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das Geheimnis von Weihnachten ist, dass es uns an die Liebe und das Leben erinnert, für die wir geschaffen sind. Dass es uns erinnert an die Zukunft Die wir alle noch vor uns haben, dass es uns daran erinnert, welche Sehnsucht Gott nach uns hat, welche Würde er uns beimisst. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, diese Liebe wird im Neuen Testament als Agape bezeichnet. Das ist das Wort. Agape ist eine besondere Form der Liebe. Zwischenmenschlich ist die Liebe häufig die Form der Zuneigung, die wir bekommen für Anerkennung und Leistung, für ein schönes Geschenk, für außergewöhnliche Kreativität oder andere Formen unserer Bemühungen. Wenn unsere Geschenke und Bemühungen den Erwartungen entsprechen, eben gut ankommen, dann erfahren wir Liebe und Zuneigung. Und vielleicht haben wir als Eltern, Großeltern und Kinder erlebt, besonders geliebt zu werden, wenn wir schöne und erwünschte Geschenke bringen. Das ist eine Form von Zuwendung und Liebe, die aber dann zu einem guten Teil dem Objekt, dem Geschenk und der Leistung gilt. Die Liebe Gottes wird hier aber beschrieben als eine Form der Zuwendung, der Wertschätzung und der Anerkennung, die der ganzen Welt gilt. Und die Welt ist nicht die Gemeinde oder Kirche, nicht die schlechten oder die besonders tollen Menschen. Die Welt ist alles. Die Welt ist der Begriff, mit dem das Neue Testament die Menschen beschreibt in ihrer Vielfalt und auch die Menschen in ihrer Ablehnung gegenüber Gott. Gott hat, indem er seinen Sohn gesandt hat, die Liebe bewiesen, die nicht an diese Voraussetzungen und Vorleistungen geknüpft ist sondern die dieser Welt als Welt gilt. Das Geheimnis von Weihnachten ist wohl, dass wir uns auch nach so einer Liebe sehnen, einer Liebe, die uns selbst gilt, als Person, als Individuum. Da ist jemand, der uns liebt, weil wir da sind. Jemand, der sich an uns freut, Und genau diesen Aspekt erleben wir am ehesten im Bereich unserer Familien. Im Bereich unserer nächststehenden Menschen. Als Eltern lieben wir doch unsere Kinder und umgekehrt. Und wir wissen auch, dass sie Unsinn machen. Und dass sie ja, nicht alle ihre Taten immer liebenswert sind. Aber wir können unterscheiden. Ja? Auch wenn nicht immer alles in Butter ist. Wir lieben sie. Einfach so. Da muss es schon dicke kommen, bis da Verhältnisse zerrüttet sind. Und Form vollendet ist diese Form der Liebe bei Gott. Dort bei ihm wird es tatsächlich zu einem Fest der Liebe, wenn wir Zuneigung und Wertschätzung erleben, unabhängig davon, dass wir funktionieren, unseren Job gut machen, in Vorleistung getreten sind, ohne dass wir uns klein machen, ohne besondere Leistungen hervorzubringen, unabhängig von unserem Einsichtsvermögen und unabhängig von unserer Bekehrung oder Buße. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Einfach so. Das ist für mich, sage ich euch ganz ehrlich, schwer zu verstehen. Bin ich doch geradezu gefangen in den irdischen Kategorien von Leistung und Sympathie. Gott liebt uns Eben nicht, wenn wir gläubig sind nur oder wohlgefällig, angepasst, leistungsstark. Nein. Gottes Liebe gilt uns selbst dann, wenn wir anders sind. Wenn wir, ja. Also Gottes Liebe gilt uns äh, nicht nur in dem Sinne, dass äh, sie gilt den Teilen, die ihm wohlgefällig sind oder wo er einverstanden ist damit. Es ist völlig egal, was wir machen und wer wir sind. Und das bezeichnet der Begriff Agape. Das ist, ihr merkt, ein ganz anderer Liebesbegriff. Er liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen unseren Wert, weil er uns liebt. Er liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen unseren Wert, weil er uns liebt. Und seine Liebe weist uns den Wert zu. Sie ist Ausdruck des Wertes, den er uns beimisst. Deswegen heißt es, auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es ist die Liebe, die uns Menschen das Bewusstsein gibt, dass wir einmalig und einzigartig sind. Das Besondere an der Liebe Gottes ist, dass er dieses Bewusstsein nicht nur dir und mir gibt, sondern Millionen, Millionen und Milliarden Menschen. Er sandte auch seinen eingeborenen Sohn. Und was heißt das wohl? Es ist der Einzige, einzigartig von seinem Ursprung her. Da heißt es ja ein paar äh, Zahlen zuvor, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und Jesus war das Wort. Wenn wir Geschenke machen, erkennt der andere an der liebevollen Auswahl, wie viel wir ihm wert sind. Wenn wir Zeit schenken, wird Liebe erfahrbar. Ein Geschenk drückt Zuneigung aus. Das ist nicht immer so ganz eindeutig. Hatte ich einmal so ein Wichtelereignis. Da bekam ich Kernseife und eine Garnitur, brauner Waschlappen und Handtücher geschenkt. Dinge, so empfand ich, die man bei mir entsorgen wollte. Gott schenkt seinen Sohn. Und damit nicht irgendetwas. Wir feiern an Weihnachten, dass er sich selbst schenkt. Sein Liebstes, sein Einziges. Wir feiern, dass er seinen Sohn Mensch werden lässt. Gott gibt nicht das ab, was er eh nicht braucht und entbehren kann, sondern seinen Sohn, mit dem er ganz innig verbunden ist. Und an dieser Sendung, an diesem Geschenk für dich und mich, für euch, auch zu Hause, An diesem Geschenk erkennen wir, dass wir einzigartig sind, denn er schenkt sich. Wir können gar nicht existieren, leben, sein, wenn wir nicht geliebt sind und wenn wir nicht Wertschätzung erfahren. Christus wurde Mensch und dieser Menschwerdung wurde Gott, darin wurde Gott erfahrbar. Gott selbst hat nie jemand gesehen, so heißt es in dem gleichen Evangelium, Kapitel 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Und Gott war auch im letzten Jahr vielleicht nicht zu sehen, nicht zu fühlen. Aber in Christus lässt sich Gott anschauen. In Christus erklärt sich Gott. In Christus zeigt sich Gott. In Christus leidet Gott, kämpft Gott, erduldet Gott. In Christus wird das zweite Gebot aus den zehn Geboten relativiert. Du kannst dir jetzt durch Christus nämlich ein Bild von Gott machen. Gott wird Mensch, sterblicher Mensch, Mensch mit Haut und Haaren, aus Liebe, um uns zu verstehen, um uns nahe zu sein, um uns die Liebe seines Vaters wiederzuspiegeln. Und wer das erfährt, der erfährt Wert. Und diese Zuneigung Gottes zu dir, die begegnet dir eben auch in deiner Begierde in deiner Sucht, in deiner Aggressivität, in deiner Unehrlichkeit, in deinem Neid und in deiner Habgier. Sie begegnet dir in deiner Unerlöstheit und sie begegnet dir in deiner Angst und in deiner Wut, in deinem Stress, in deiner Vergangenheit, in deinen Fehlern und in deiner Schwäche. Das ist gut. Da begegnet sie die Liebe Gottes und dort an diesen schaurigen inneren Plätzen, die wir ja gar nicht so offenlegen wollen, da will sie dich treffen. Da will sie dir Hallo und Guten Tag sagen und sagen, ich liebe dich dennoch. All das spielt keine Rolle in der Frage nach meiner Liebe zu dir. Das ist, wie man in Norddeutsch sagt, schnurzpiepegal. Ich liebe dich. Was wir in unseren Beziehungen nicht ausblenden können, unter uns Menschen, Gott kann es. Und nur er kanns. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und es mag sein, dass auch dieser Advent und diese Weihnacht manches an Konflikten und Unerlöstheit, an Enttäuschung und Traurigkeit bereithält. Aber eines sagt Weihnachten auch in dieser Situation. Gott sandte seinen Sohn, damit wir ihn erkennen. Weihnachten zeigt das Angesicht Gottes, das uns zugewandt ist. Und so gilt dieses Weihnachtsfest unabhängig von der jeweiligen Lebenssituation uns allen, auch wenn wir nicht daran glauben. Er wurde Mensch, damit wir erkennen, wie einzigartig und bedeutsam wir sind, damit wir uns verorten können in unserer Schöpfung, damit wir unsere Bedeutung und unsere Position in der Welt bestimmen können, damit wir erkennen, wer wir sind, macht sich Gott auf den Weg, gibt er sich zu erkennen, erklärt sich. So können wir jetzt zueinander gegenseitig sprechen. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat. Und damit das praktisch ist, bitte ich euch, jetzt mal zu eurem Nachbarn zu wenden und ihm das zu sagen. Das könnt ihr auch zu Hause machen, äh, bei Zoom. Ja, ihr könnt das zu eurem Partner oder zu euren Kindern sagen. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat. Du bist ein Wunsch, den sich Gott erfüllt hat. Ja, es kann sein, dass wir den Eindruck haben, dass wir eines solchen Geschenks gar nicht würdig sind. Es könnte sein, dass wir die Liebe meinen, nicht verdient zu haben. Ich lade dich ein, weiterzulesen, was die Frohe Botschaft verkündet. Denn der Weg in die Krippe ist nicht ein Weg, der mal gemacht wurde. Jesus ist nicht allein ein Weg in die Krippe, nach Bethlehem, sondern es ist ein Beginn eines Weges. Christus musste werden, was wir sind, damit wir teilhaben können an dem, was er ist. Kind Gottes. Er musste Fleisch werden, er musste sterblich werden, damit wir teilhaben an seinem Leben. Dieses Leben ist Jesus gegangen mit vielen Menschen nicht nur mit seinen Jüngern. Er hat kranke, aussätzige, ausgegrenzte Sünder immer mit eingeschlossen. Die Kategorie nicht gut genug hat er nicht in seinem Wertesystem. Weihnachten ist ein neuer Beginn des Weges Gottes mit den Menschen, ein neuer Weg, ein neuer Beginn auch der Solidarität, ein neuer Beginn der Weggemeinschaft Gottes mit all dem, was uns belastet, erfreut, prägt, Zweifeln lässt. Weggemeinschaft Gottes in dem, in all dem, was uns ausmacht. Und er wurde wirklich als der ewige Fleisch, so dass er den Weg bis zur Sterblichkeit ging. Er ist nicht gestorben, nur weil er einfach Mensch war. Er ist gestorben, weil er als Sohn Gottes So für seinen Vater eintrat, dass er gehasst wurde für seine Liebe, dass die Finsternis so viel Licht nicht aushalten wollte und so führte der Weg über die Geburt hin zu Kreuz und Auferstehung. Ja gut, warum erinnern wir das heute? Und ich glaube deshalb, weil Gottes Liebe, die uns gilt, eben in der Tat alles einbezieht. Wie viel Schuld haben wir in diesem Jahr aufgeladen. Wie viel Leid durch andere haben wir ertragen und anderen auch zugefügt. Und wir erinnern uns dessen, auch der Zerstrittenheit in den Beziehungen. Alles, was uns belastet, dürfen wir diesem Kind in die Krippe legen und erwarten, dass das Kind es trägt. Es ist nicht gekommen, zu vernichten, Es ist zu kommen gekommen, zu retten, zu heilen und zu bewahren. Und nun soll dieses Kind in der Grippe gleichzeitig ein König sein, wie wir es singen. Es soll der Herr der Herren sein. Er sei ein Herrscher über alles. Ich frage mich, was für eine seltsame Art der Machtausübung und des Regierens ist das? Sind unsere Mächtigen nicht dadurch gekennzeichnet, dass sie auf Kosten anderer regieren? Und setzt sich dort nicht immer der Stärkere durch? Es ist das Geheimnis von Weihnachten, dass hier eine Herrschaft beginnt, die alles umdreht. Im Weihnachtsfest stellt Gott die Welt auf den Kopf. Christus, der Sohn Gottes, kam nicht, um seine Herrschaft durch Unterdrückung, Gewalt und Vernichtung aufzurichten. Er kam, um zu überwältigen durch Liebe durch Zuwendung und Hingabe. Das ist das Unglaubliche, dass jetzt neben allem Elend, aller Gewalt, an Weihnachten eine Liebeserklärung kommt, die am Schluss das letzte Wort behält. Das ist die Herrschaft seiner Liebe. Eine Liebe, die nicht billig bezeugt wird, sondern die gelebt wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sich selbst gegeben hat. Und was sollen wir nun einem solchen Königskind denn schenken? Nun, wir haben ja schon gelernt, dass unsere Kategorien von Leistung und Glauben nichts als Geschenke taugen. Seine Liebe gilt nicht unseren Geschenken. Nicht einmal unser Glaube soll als Bezahlung irgendwie missverstanden werden. Glaube ist keine Gegenleistung. Glaube ist kein Anteilsschein an einer guten Gottesbeziehung. Wenn wirklich Gottes Liebe an Weihnachten im Mittelpunkt steht, dann geht es nicht um Haben und Tun, sondern um seine Liebe zu uns. Dann dürfen wir alle Last und Freude, alles was uns einschränkt, alles was uns zweifeln lässt, alle Enttäuschung, alle Traurigkeit bringen, dürfen wir bei ihm ablegen. Wir dürfen uns von der Liebe Gottes überwältigen lassen. Das ist etwas, was Gott gerne annehmen will. Und ich schaue auf dieses Kind, an dem Gott so klein wurde, dass er mir auf Augenhöhe begegnete und ich lasse mich beschenken. Und mein Glaube besteht darin, dass ich mich beschenken und lieben lasse. Nichts will Christus von mir als mich selbst. Jede engagierte Liebe also hat nur ein Ziel und das ist die Wahrnehmung und Antwort auf diese Liebe. Nun wird gesagt, dass wir nicht nur Versöhnung und Frieden, Trost und Hoffnung im Hier und Jetzt bekommen werden. Nein, es heißt in den Versen, die ich las, dass wir auch ewiges Leben bekommen. Und die Frage ist, was ist das denn jetzt? Für das Neue Testament ist dieses ewige Leben etwas, was weit über das hiesige Leben hinausgeht. Wir leben nicht nur zwischen unserer Geburt und unserem Sterben, sondern unsere wahre Bestimmung geht weit über dieses Leben hinaus. Und zwar quantitativ von der Zeit, als auch qualitativ, also in der Tiefe. Es mag Sterben, Krankheit und Leid auch im Leben derer geben, die sich an Gott und Jesus erfreuen. Ihr kennt das aus eurer Mitte, schwere Erkrankungen haben Geschwister heimgesucht. Schicksalsschläge kommen über Menschen. Aber es gibt einen Unterschied, wenn wir im Glauben begreifen können, dass an Weihnachten eine Geschichte, ein Weg begonnen hat, der über Kreuz und Auferstehung noch offen ist für Vollendung. Der Sohn Gottes, der wiederkommen soll, das ist die Perspektive der Zukunft. So wie Gott zu uns kam, um, uns, um für uns zu sterben und aufzuerstehen, so werden wir teilhaben an seinem ewigen Leben an einem ewigen Leben bei Gott ohne Tränen, ohne Schmerz und ohne Leid. Aber ist denn dieses Kind jetzt nur dazu gekommen, dass wir auf der Erde nur dieser Zukunft entgegengehen und dem Hier und Jetzt nur hoffen und leiden können? Heißt Glauben nur für Wahrhalten eines Himmels, der weit vor uns liegt, der uns vertröstet? Nein, Gott hat den Sohn nicht nur gesandt, damit wir in den Himmel kommen, sondern damit der Himmel durch uns auch zu uns kommt. Dass wir uns von ihm lieben lassen und dass dieser Himmel ein Stück weit auf der Erde Wirklichkeit wird. Gottes Reich, auch im Hier und Jetzt. Nicht nur, um uns in den Himmel zu bringen, sondern den Himmel zu uns zu bringen das scheint mir auch wichtig zu sein. Dafür kam Gott, damit wir in unserem Hier und Jetzt, auch in unserem Gemeindeleben oder im Beruf, damit wir den Unterschied machen. In Familie, Gesellschaft, in der Welt, ganz persönlich. Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Friedens, wenn wir verstehen, dass sich Gottes einmalige Liebe darin erweist und äußern darf, dass wir sie reflektieren, zurückspiegeln. Er kam und wurde was wir sind, damit wir teilhaben können an dem, was er ist. Du bist ein Wunsch, den sich Gott erfüllt hat. Und das möchte ich glauben. Und diesen Gott und seinen Sohn will ich kennen und lieben lernen. Ich will hingehen und wie damals alle zur Grippe einladen, um diesen König der Liebe anzubeten. Amen.